та врятував його і спровадив до Івана Самойловича, тодішнього прибічника-царя, легендарний сірку. Доставлене згодом до Москви, Мазепа, як пишуть історики, щиро у всьому зізнався, тобто зрадив Дорошенка. Того Дорошенка, який хотів добра Україні. Чи не повторилося це під Перекопом? Адже саме там Мазепа зрозумів, що Самойлович Уже політичний небіжчик, І тоді в Москві вирішив для себе, що таким небіжчиком є Дорошенко З Москви Мазепу відпустили додому За кого тоді мав його Самойлович? За зрадника? За людину не варто довіри? Однак Іван Самойлович прийняв Мазепу на службу Колишньому генеральному писареві довелося все починати знову Його статки були такі скромні що для того, аби виврати подарований гетьманом Самойловичем кусник поля, мусив іти в супріж сусідом. На Коломацькій раді, де він присягав на вірність московському цареві і з рук Голиці приймав клейноди, йому, можливо, і на думку не спадало, що заради великої ідеї він стратить свого товариша Веселяку Чубея, батька його останнього кохання, і людини, яка тут, у Коломацьці, допомогла йому прийти до гетьманської булави. Він мусив від самого початку надто дорого платити за кожен свій крок Від попереднього гетьманів Мазепа приймав руїну Здавалося, треба бути фанатиком ідеї, аби вірити, що на ній цій суцільній руїні можна побудувати незалежну державу Усі спроби вибороти ширшу автономію вже на Коломацькій раді були відхилені Найперше відкинено будь-які дипломатичні зв'язки з чужеземними державами Гетьман зобов'язувався всі листи на його ім'я, які надходять від чужеземних держав, негайно відсилати до Москви. Самостійне листування було заборонене. Однією з розрухи на Україні була неприхована ненависть посполитих до козаків. Не було згоди між козаками та старшиною. Ця прірва, ця ненависть чим більше поглиблювалася. Вона була головною перешкодою до єдності. Це прекрасно усвідомлювала Москва і робила все, аби розпалювати ворожнечу. На Коломацькій раді старшина вибрала для себе ряд нових привілеїв та свобод. Її звільняли від податків та натуральних повинностей, гарантували володіння ґрунтами, сіножатями, лісами, млинами. Зберігалися права міщанами. Коломацькі пункти не гасили пожежу, навпаки роздмухували її. Русифікація українців ставала узаконеною справою Її гетьман, її старшина зобов'язувалися дбати про зближення з москалями через мішані шлюби Аби ніхто не смів подумати, ніби Україна є якийсь інший край, ніж Московщина Московські воєводи мали бути в Києві, Чернігові, Прияславі, Ніжені та Острі Москва підступно заявляла, що не буде втручатись у внутрішні справи України оголошено також, що оренди скасовуються Дозволялося тримати тільки 30 тисяч реєстрового війська. Гетьманові, як і раніше, заборонено скидати генеральну старшину без дозволу царя. Гетьманською столицею ставав Батурин, а для охорони Гетьмана виділено полк московських стрільців. На південному кордоні Гетьманщини по Орелі та Самарі Гетьман з військової скарбниці повинен був вибудувати і заселити укріплені міста та фортеці для охорони від татар та наступу на них. Те, як Москва не збирається втручатись у внутрішні справи України, стало відразу зрозумілим, коли було забрано половину спадку по Самойловичеві, для внутрішніх потреб. Решта залишалася військовому скарбу. З нього Україна мала вибудувати укріплення по Орелі та Самарі. Коломацька Рада, що неважко було передбачити, поклала початок новим розрухам на Україні та прості козаки кинулися бити та грабувати старшину та заможніх людей, протестуючи проти воєнних тягарів, ненависних оренд, гроші з яких йшли на отримання охотницьких полків, рекрутованих з усякого наброду. Історія донесла до нас небагато конкретних біографічних даних про новообраного гетьмана. Тодішні джерела подають принаймні п'ять різних дат його народження. У 30-х роках нашого століття на сторінках видань НТШ у Львові, Червоної калини та Просвіти навіть розгорнулася гостра дискусія з приводу достовірності кожної з поданих дат. Кожен дослідник відстоював свою дату. Це питання не з'ясовано донині. до нині, хоча всі, хто пише про Івана Мазепу, вважають роком його народження 1639. З огляду на те, що не раз наголошувалося, ніби на час Полтавської битви йому було 70 Ця дата найімовірніша Народився Іван Мазепа на Білоцерківщині в селі Мазепінці, що розкинулася на берегах річки Кам'янки Ці землі одержав його прадід від Сегізмунда 2 августа у 1572 році, тобто походив Іван Мазепа з давнього українського шляхетського роду а Батько майбутнього гетьмана Степан був сотником білоцерківського полку Мати з відомого роду Мокієвських була ревною прихильницею православної віри, належала до відомого на Україні Луцького братства, а ставши вдовою, постриглась у Черниці. Коли син став гетьманом, була вже ігуменою Флорова-Вознесенського монастиря в Києві. Мама за педяльки одну сестру, яка вийшла заміж за шляхтича Война Роского, однак покинула свого чоловіка за те, що, як доносить переказ, змушує її прийти у католицьку віру. Вона також постриглась у монахині. Черницею стала і її дочка Марта. Син Андрій, майбутній полки-прихильник Івана Мазепи, виховувався при гетьмані. Суперечливі свідчення і про навчання Івана Мазепи. Єдався він у Київській академії, інші джерела вказують на студії у Варшавській єзуїтській колегії. Розбіжність пояснюється браком документальних даних і базується головно на спогадах та свідченнях очевидців. Хоч би як там було, але Мазапа здобув ґрунтовну європейську освіту. Як свідчили сучасники, він добре орієнтувався в давній та сучасній йому світовій літературі, був покровителем мистецтву. Жоден з його попередників не обдоровував такою увагою поетів, художників, будівничих. Він лишив по собі багато пам'яток. Будував фортеці, храми, громадські та адміністративні будівлі, був покровителем просвіти, знався на військовій справі, збрав колекцію старовинної зброї, як фахівець з артилерії заснував леварню гармат, а до того ж грав на бандурі і добре співав, сам складав пісні. Був, як згадують його сучасники, дуже гарний і тішився великим успіхом серед жінок. Чоловіків покоряв